Vad oh, skönt det är att hemma igen efter ja, alla strapatserna äh. i rummen Med den där Viktor B. Viktor från 20. Ja, du. Jag undrar just om man så här nere från när man flög runt där uppe som en boll. Som en bulle. <laughs> <laughs> Och om det blir klart väder ikväll så kan vi titta efter. Om vi ser den där lilla köttbollen som snurrar runt runt jorden. Ja, kan vi göra. Men nu ska vi inte ut på några fler äventyr på länge. Nej, det har du rätt i. Sätt på radion här man så vi får höra lite musik ja. och det lite trevligt här. Ja, ja Och nu lämnar vi ordet till Lennart Hilan på Ullevi. Borde. Nej, att de aldrig kan ha någon musik i melodiradion nu för tiden Sveriges Radio Göteborg det Ja här skulle landskampen i socker mellan Danmark och Sverige redan ha börjat Men, men, men nu har det otroligt egendomliga inträffat Att det svenska landslaget tre kronor helt enkelt inte har dykt upp. Va? Laget gick på tåget i Stockholm för över åtta timmar sen, men sen dess har vi inte hört någonting ifrån dem. Och publiken börjar bli otålig förstås, och våra danska vänner de åker omkring på banan och undrar vad det här är för ett underligt bemötande. Den danska lagledaren har redan varit framme hos domarna och protesterat mot att laget ska behöva åka omkring för att hålla värmen uppe utan att någonting händer. Och jag vet inte hur det här ska kunna klaras upp. Bara ett underverk kan rädda den här landskampen från att bli ett direkt fiasko. Jag får så länge lämna över till studion och be om lite musik Bra, äntligen lite musik yes. Jag tar det, jag tar det Jag har en känsla av att varit lugnet redan är slut, mamma mm -hmm. Hallå, Ole Jonsson Ja, är det hemma hos Herre Kruse Jonsson? Ja, det är det Men stäng av radion, jag hör ett ögonblick Stäng av radion, jag hör ju sådär ja, Hallå Va? Herman, det är honken. Ja, det är honken. honken Hallå? Ha, Målvakten ja. i tre kronor förstås. Tre Hallå, ja? Kronor. Ja, det är svenska ah, landslaget ja. i Isake, hur dum får man bli? Ja, var tyst, jag hör ju ingenting. Hallå? Hallå, ja? Om du hör dåligt, här är jag som står i en i Skinskatteberg och Står du i Skinskatteberg? Ja, ja. Ja, men du skulle jag vara i Göteborg för länge sen. Ja, jag vet det, jag vet det. Ja, Matt, sen skulle ju redan ha börjat ju! Vi råkade ta fel tog så vi hamnade i Skilskatteberg, nu Lä? finns det inget tåg en sent ikväll. Men ja, men vilken skandal alltså! Ja, men du vad vill du att vi ska göra åt det då? Jo, jag har ju läst om eh, Hercules så tänkte han kunde ordna det på något vis. Ja, har det på det viset? Ja, Hercules trycker säkert in, var bara lugn du. Hälsa tackar så mycket på förhand då. Ja då? Då kan jag bota fika, vid bröd Ja just det, gör du det! Hej då! Hej då! Hej. Fortan, Sofie. Trollformen, det är blåttom. Aldrig. Det blå musiken igen. Nej, men... Ja, men mamma, det är lite ishockey. Sveriges ära står på spel. Gör din plikt som medborgare nu. Ja. ja, ja, ja. Men den här gången stannar jag hemma. Ja, det är bra. Fruntimme kan man ändå ta med på landskampen. Nej, just det. För de skriker väl inte tillräckligt mycket? Nej, just bråk det. Bråka inte! Trollformen! Ja, och sen får du ringa till polisen medan vi packar ner tandborsten och pyjamasen. Vi måste få låna deras snabbjättplan igen. ja, ja, ja. ja, ja. Mm. Vänta nu. Överliggande kramaxel och kanalsvil och bubbla för Ja, det Jo, det här är nog omklädningsrummet på Ullevi i Göteborg. Vi ishockeybanan vet du, där tre kronor skulle ha varit om man de hade det här. Åh, oh, kunde du till Då Jo, för jag hänger ju en massa i med tre kronor på er. Ja, just det. Men nu tar vi ett fot på de här grejerna. Du ja. får vara Jaha. Mm. Ja. Men nu tror du vi törs gå in då? Publiken har liken över där inne, du menar den. har ju väntat över en och en halv timme. Ah, det är väl inget att vara rädd på. Nej, det är klart man har ju skydd över allt man har knäskydd och stört och ansiktsskydd och benskydd och inbyggt chockskal. Men kom nu så åker vi ut och pratar med domarna. Ja. Nej. När vi musiken ett ögonblick? Det händer tydligen någonting på ishockeybanan i Göteborg. Åh, aldrig någon är musik. Till ja, här händer nu äntligen någonting. En liten figur, liten, liten och en stor kraftig, kraftig målvakt som borde vara Honken. Hon åker fram till domaren, det verkar Honken. Målvakten ramlar på ändan så det är nog inte Honken i alla fall. Och den där lille figuren pratar med domaren och det verkar som om han försökte övertala dem till någonting. Jag vet faktiskt inte riktigt vad som händer Jo, jo, nu blåser en av domarna till ett Matchen ska i alla fall tydligen börja Men det är ju otroligt skulle den där ensamma lille mannen och den där stora, stora målvakten som dattade på ändan ensamma ställa upp mot det danska landslaget Det måste väl vara ett dåligt skämt Vadå? Jaså, jaså Nej, nu får jag meddelande här att den lilla figuren är Hercules Jonsson Som har låtit tala om sig rätt mycket på sista tiden och målvakten måste då vara hans medhjälpare, Bara Jonsson. Ja, Hercules har gjort storverk, det har vi alla läst i tidningen. Men det här är väl ändå mer än vad han kan klara av, det verkar minst sagt dumtristigt. Hercules har nu i alla fall, han smittar snabbt i det danska försvaret Men där överklar danskarna pucken han snabbt på sin höga flank Och står pucken mot mål, och där står alltså målvakten Jonsson Men vad? Han står bakom målet, ja det gör han, pucken går i mål 1-0 till Danmark, nej, nej. aj, aj, aj Gud, står bakom målet? Jo, jag tyckte jag behövde lite extra skydd för det är en bit av magen som jag inte har något specialskydd på! Ställ dig i målet nu då, på framsidan! Ja, ja, ja! Ja ja ja ja ja ja ja det var illa! Nu är spelet igång igen, Hercules åker med förbluffade säkerhet. Han tar sig igenom, ja, faktiskt igenom hela det danska försvaret. Han är, ja, han är ensam med målvakten nu, men nej, målvakterna! var jag alls idag, det är två målvakter framför den danska buren! Hercules skjuter en hård och välriktad puck mot mål, men den stoppas av den ena målvakten som står med ryggen mot pucken! Pucken hamnar i baken på den här dubbelmålvakten! Va, va? nej men det är den svenska målvakten Jonsson som tydligen har åkt över hela plan till sin danske kollega och nu har han alltså stoppat en puck som skulle ha givit Sverige ett välbehövligt mål, det är inte bra! Jonsson! Vad, Innes inne i Helsingland gör du där nere vid det danska målet? Jo, jag skulle bara ta och hälsa på den danske målvakten! Man kan väl få skåka hand med sin kompis va? Målvaxen får ju nästan aldrig träffas annars ju ja. Tillbaka till den svenska buren oh, Jag får spaden Ja, jag är lugnt Hej då Olle, det var trevligt att råkas Olle Faväl, avta och jättedå Hej då Olle Aj, aj, aj, aj, aj. Efter två av de tre perioderna så leder nu Danmark med 22 mål mot 0 för Sverige. Det här kan aldrig gå väl. Herkules har gjort en fantastisk insats. Han har legat starkt på hela tiden. Men det hela har tyvärr fördärvat som Jonssons klumpiga hantering av målvaktsklubban. Tyvärr tyvärr tyvärr 22-0. En period kvar och inte mycket att hoppas på för oss svenskar. hur länge får man vila? Sen nu det den sista perioden börjar? Ett tag, men jag begriper inte hur någon kan vara så korkad som du, Jonsson Vadå korkas, då korkad? Står själv då i målet för att det är det är då? Vi kunde haft den breda delen av klubban neråt Va? Det är ingen som har sagt till mig, kan inte jag veta? Du får vi i alla ta till en annan taktik i sista perioden Vadå taktik? Jag ska snart få se Kom med i klubban och alla skydden och kom ut på banan. För nu är pausen snart. Slut. Jag vill inte in här. För hur de buvar får sig publiken. Usch jag tycker... Nej, det är riktigt otäckt. Äh, kom här. Fram till målet. Ja. gör du för nånting? Varför pular du in hela mig i målet där? Oh, det är du, det stora klump, ser ju ut hela målburen om, om du sitter så här, Med alla knäskudd och benen och klubban och allting. Så där Nu finns det inte en enda centimeter där plocken kan komma in. Jag vill inte! Oh, sitt du kvar och sitt still, annars... Ja, ja, ja, ja, ja, ja! ja. Ja, nu är det bara tre minuter kvar och den sista perioden och nu är sannolikt en stämning i en annan här på istadion stadion fintar med danskarna, den lilla nästa figuren slinker faktiskt, ja faktiskt, medan benen på en dansk försvarare. Målverken blir överrumplad och där ligger på en Två för Ammark 22 för Sverige Hercules har gjort en helt otrolig insats här Denna vidunderliga sista period Ensam har han stått som en klippa mot de allt tröttare danskarnas försök bli bra av honom tocken. Och detta i kombination med den geniala och helt nya taktiken Att låta målvakten helt fylla buren Och helt enkelt ligga still och vara stor Den har satt tronan på verken Inte en hop har slunkit förbi Jonsson Han har visserligen ropat ajajajajaj aj, aj, aj, aj, då och då Men han har hållit ut och suttit kvar och varit i. Och nu är pucken i spel igen Där sköt danskarna mot det svenska målet en hård puck och där kommer en till och nu är Herkes Frammens Lempi och snår åt sig pucken och åker i rasande fart upp mot den danska buren Slinker in, jag faktiskt, ja faktiskt, ja faktiskt bakom målvakten innan han skjuter och petar så lätt Pucken in i danskaras mål! 23 för Sverige, 22 för Danmark Och nu går slutsignalen, Sverige har vunnit otroligt människan, 23-22 Nu hisas här upp i luften av en publik som inte vet till sig av glädje och som strömmar in på banan trots polisen försöka att dem. De försöker också hissa målvakten Jonsson men det går inte fullt lika bra. Nej, det är just det. Nu tappar man honom faktiskt på isen och det var ju tråkigt men han är säkert glad i alla fall. Och alla vi andra svenskar som har fått lyckan att bevittna denna sagolika uppvisning av nationens Just nu största hjältar, Herkulus och hans medhjälpare Jonsson. Ja, det var det det! Ja, det var det Och nu över till studion i Stockholm. Och här ska vi fortsätta med melodiradmusik. Vi var verkligen på tiden. Äntligen lite Musik. <skratt>